varning. Vi förstör allt! Välkomna till varning. Uh, ja, det var ju tanken att vi skulle diskutera första säsongen av uh, American Gods! Men ibland så ger livet en sån här små forsmajors och uh, så det kommer vi inte göra idag. Men varför Nikolaj? Jo, jag råkar ju faktiskt veta för jag var faktiskt själv också med om den här upplevelsen. Mm. Men berätta gärna för våra kära lyssnare. Ja, eh, ibland så ramlar man handlöst över sådana avträdeshögar att man känner att man, man måste sätta vett och kanske till och med etikett åt sidan och bara hänge sig mm. att, du vet, tala om det. Mm. Och ja. en, en sån stor, massiv skräphög hittade vi i natt när jag och Nikolaj uh, satt och möts tillsammans och tänkte att vi skulle säga någonting inspirerande. Och så hade vi då en pärla <laughs> som vi hade uh, lagt åt sidan en ganska lång tid. Men mm -hmm. nu igår så satt vi oss alltså in i Pirates of the Caribbean del Who Cares Dead Men Tell No mm. Tales. Ja, fantastiskt. Ja, no, men att för att citera Shakespeare Fuck me sideways. Och att jag fortfarande som sådär. Att, ja, jag är inte riktigt säker på vad jag sag. Ja. Uh, det var nog en. Alltså, jag vet inte. Det var en oförlåtligt osammanhängande film där. Alltså. Uh, ja. Även uh, det, det, det, det som förvånar mig kanske att för att okej okay, Pirates, de här senaste filmen hade ju kanske inte varit så där otroligt bra uh, mm. avsaknade av Orlando Blum och Keira Knightley trots så var de ju med och <laughs> så där jaha, de ändå för ja, de, oh, Johnny mm. Depp flyger och sitter fast i någonting igen, hurra! Ja. Men, men den här filmen var under all kritik att mm. what det var den femåring som skrev manus hittade de bara på sen för dagen och sen mm. fick någon någon ja. klippare bara, bara som sett ihop sen alltså what, what the ja. fuck was going on? Ja, ja men det där, jag tycker att tycker det är mycket bra frågor att ställa det där. För faktiskt alltså jag jag gillade den första av Pirates of the Caribbean filmerna. Jag, ja. jag tyckte att den det, det var helt det var helt underbar. Efter det så tycker jag att nvalitet, sjönk, något, så efter. Men det, jag tycker att vi hade ändå alltid någonting, någonting inspirerande. Någonting som var. Som man tyckte att ah, det där gjorde de ändå på ett rätt så bra sätt. Ei, Även om helheten inte blev alltid hållbar. Men åtminstone kunde man nu gå därifrån att ah, ja, att någonting, någonting bra var där. Men den här. Jo, men not, det, no, det, no way no, no, men det är väl där att, liksom att till exempel, jag gillar uh, Dead Man's Chest och At World's End. Alltså, skulle man bara ja. liksom, kunna fysiskt sudda ut Keira Knightley ur existensen, så jag vara ännu lyckligare. Ja, uh, för du vill ha en all-male-cast, alltså. Ja, ja. Alltså, jag vill ha liksom all dicks on the dance floor. Det är ja. där. Ja. Nej, men alltså, det bara det att liksom, den här satanskaraktären, liksom Isabella, nein, Isabella Swan, Swan. Vi är, nu, nu är vi, men är, vi är en helt annan franchise Elizabeth Swan Elizabeth Swan vi har mm. men, nu Elizabeth Swan och Bella Swan ja är först nu jag inser att de här två stävorna <laughs> har uh, nästan samma namn i de här två olika franchise kanske det bara någonting, no. att om man döper för till Swan så de bara mm. så i Gräva ju ut ju tryck och trycka bara så man har någonting att sätta i öronen. Men, <laughs> men det här är ju kanske lite på samma nivå som DCs senaste Batman vs. Superman. Där den stora grejen som får dem att äntligen förstå att de är på samma sida. Så är för att deras mammor hade samma namn. Det är inte alls på samma nivå. Det är bara liksom hur dyr. <laughs> att som den där Isabella's vanliga karaktär som att någon sa att hej att. Vi har ju som jättemycket kukar i den här filmen, right, right, right, mm. right. Skulle vi inte kunna, I don't know, sätta en stark female-empowered karaktär här? Jo. Yeah. Ja. Men hur skulle det vara med liksom någon anorektisk modell som, I don't mm -hmm. know, bara skriker åt folk och är där yeah. och av någon anledning bestämmer för hon är kvinna och det tycker väl flickorna mm -hmm. om? Ja, yeah. det låter jättebra. Let's do that. Ja. Yeah. <sighs> yeah. No, men de, den karaktären var ju då. <laughs> wait for it åtminstone, inte med den största delen av filmen. Ja. Som vi nu sa. Så. Och så, jag var att prata om inte heller, which is just the way I like. It. Men som en liten fornå. Man kan ju faktiskt sätta kvinnliga karaktärer i filmer som inte säpar. Jag menar, då, de, får, de kan ju nog helt Liksom personlighet och vad Liksom vara mm. kapabla ja. utan att vara mega-empowered, som vi hade mm. ju nu i den här filmen då. Uh, så hade vi ju den här, uh, vad heter hon nu, Kaia Scudelario? Ja, ja, precis som spelar Carina ja, Smith. Ja men Barbosa, Stotter, spoiler! <gasps> oj ja, nej oj nej vilket program lyssnar ni på nu igen ja ja no, men skicka in och klaga yeah. till triggerwarning.gmail.com mm, tack och uh, all that other crap that you should know about yeah. uh, Ja jag god ja, damn fuck it Jag lämnar mig som rekt från rekt so, så so, så so hon hon var ju den nya vad skulle jag säga, den, den kvinnliga protagonisten här i filmen No ja. oh. Och, och hon var en sån här Dan Brown-karaktär, att hon var som en doktor-doktor. Mm. Doktor. Mm. Uh, för hon jo, var, som hon en, hon var, i, var en astrolog, vilket, ja. och sen var hon då som vi kom till en horolog och, ja. och det här betyder då att igen, ingen som förklarar, var har du lärt dig allt det här? Du, mm. din, Precis. du liksom, din föräldralösa, ja, jag vet inte ens vad. Att, mm. vad, vad, har du gått på universitet har du tillgång till bibliotek yeah. vad lär du dig läsa som att, men som vi vet yeah. på den här på de här tiderna i mänsklig historia var det väldigt vanligt att kvinnor var väldigt utbildade och liksom gick efter mm. de här akademiska inriktningarna som just som så här astronomi och astrologi och så här men att, when you know, men yeah. Dan Brown doktor, doktor karaktär, vilka då är och yeah. doktor är ju nu då Uh, kodspråk för att du kan allt. Ja, Du är inom kärnor och du kan, Vilka betyder styr, ju att... Styra skepp. Ja, också. det kan man göra automatiskt. Och, ja. och, det, och det betyder ju att du förstår tid och liksom eftersom du är ett lag och mm. shit och man som liksom att what the fuck ja. are you guys talking about? Men samtidigt när de springer ja. där där runt och liksom att i varenda, så alltså, är det ingen roll som händer så måste man sån här shot from over där man ser liksom hennes känner rösa då. Ja ja, mm. ja, ja no, men kan, va, liksom, varför, kan ni, vi bara göra fantasi inte? Kan ni hon vandra av någon anledning Kan ni bara vandra runt i stayups eller eller nånting? Eller <laughs> så kan hon <någon> typ <laughs> ja. sittera Shakespeare eller nånting. Mm så ja. får alla flickor så oh, hon är så smart. Oj, jag, jag, jag läste en boken, en gång. jag är nog smart. Ja. Mm. Så alla män ja. sitter uh, liksom, att oh, words are coming out of her hole again, yay. <laughs> oh well, yeah. I wasn't mm. listening, but you go on. So... Men, men ska, vi det där, ska vi nu för vår kära publik en liten recap av vad, <laughs> vad den här tågkraschen till film handlar om? Förutom då uh, doktor, doktor... Jag skulle jättegärna ja. göra det, Nikolaj. Alltså, I have yeah. no fucking idea. Ja, men, men om, vi, om vi går in på, vilka var de plotlines som man ungefär så där? För det, det är ju en sak att den, den ju åt alla håll, den här. Den kunde ju inte bestämma för någonting i världen, vad den ville berätta. Ja, uh, no, I guess att den här nya... Nu då or, or, liksom Boy Orlando och Henry Turner då. Yeah. så kom fram till I att mean, hej min pappa är ju fast var under. under havet mm. han är typ den nya David Jones nu ja yeah. vilket liksom också kan och kan man som inte riktigt heller vet mm. vad som What the fuck yeah. is going on men okej, okay, mm. fine så några att du hittade och av några anläggningar där du kört och vet allt om kön. Ja. ja. Och du måste hitta Captain Jack Sparrow för då kan du befria honom. Ja, för han vill hitta Poseidons, vad heter Trident på Nej. engelska, men, Ja, Träd. Ja. Och, och, och då är ju, som typiskt så är det ju Captain Jack Sparrow. Varför? Varför? Varför? men äntligen han måste ha något. Men är det väl ju liksom Captain Jack Sparrow of fucking tråd den finns? Ah, Nej, nah, han vet ju. Varför han hit fucking Captain Captain Jack Cockmouth anyway? Ja, ja, alltså det är det någon har varit fundera. Int inte behövde det ju honom egentligen. Nej. Vi skulle vara Anlita någon annan som ska ha det För de gjorde en stor grej av den där satanskompassen. Which gets jo. retarded as the plot goes on. Ja. Man skulle inte vara lika lätt att säga, I, mean, uh, I don't know, Captain Jack har en kompass som mm. pekar mot den han vill knulla, eller det han vill skäla, nobody knows. Det really. han, ja, det han vill ha. Ja. Eller varför inte bara liksom, kan inte vittu... Orlando Bloom bara säga, men hörde, du, alltså, förlät upp protagonisten, för liksom, handlingen kommer ändå konspirera mot att allting kommer ändå mm -hmm. cirkulera tillbaka till honom, så att håll dig nära yeah. honom. Okej. De är katt års for no reason whatsoever. <laughs> ja, precis. Och det, och det är just det där att, ha, så nu vet vi att den här Henry Turners motivation att hitta Captain Jack Sparrow, for mm. reasons. Um, ja. Så tänkte jag, aha, men kanske under de här nio åren har han försökt hitta honom. Mm. Mm, Nej, alltså han var ännu där med typ The British Navy och liksom sen mm. så råkar han då bli kastad i fängelse ja. samtidigt som de hittar då den, den nya övernaturliga undead-antagonisten. Liksom ja, ja, antagonisten du jour i princip. Ja. Uh, och sen då lyckligt nog så platten honom då i ett fängelse där Jack Sparrow är. Man är det ja. har som ingenting att göra med karaktern. Det är bara som blåses från plotpoint till plotpoint. Ja. Så man ska få illusionen ja. av att okej okay, någonting händer nu. Eller de har gjort mm. någonting som har vägen vilja som har från. Nej nej det är bara shit som händer. Och man tänker som att allt det här skulle ändå kunna ha hänt väldigt organiskt. Det ska bli jättelätt att bara mm. säga att fucking den här uh, Henry Turner ska bara show up och att Jack Sparrow have been looking for you for nine years och yeah. att yeah, man märker då liksom hur la, den här serien är kanske är för att de inte har gått Verbinski längre eller kanske är det för att de har gett bort liksom writing credits till någon kusin av en kusin av en innavlad <laughs> kusin eller någonting <laughs> men det är som så där att Okej, okay, den Pirates of the Caribbean film. Men vad måste finns det men Vi måste ha någon sån här liksom odöd. Eller tjändöd, jag vet inte ens. Det finns inte bra ord. Yeah. Ja, men vittna och zombier och ghosts shit. Och försök ja. göra dem äckligare och mer hemska än tidigare. Okej. Okay. Ja. Check. Uh, och sen då så slösar vi bort då. Uh, Xavier Bardem. På att spela ja. En helt märklig spansk. Uh, piratjägare då som, mm -hmm. och hur blev han liksom då någon nemesis till Jack Sparrow no, men han for och möda pirater och sen så ja. fittades Jack lite och så lurade han in honom i en grotta och sen får in där. en magisk och. grotta som Jack Sparrow bara visste att det här är en magisk grotta, tihi och så far, skeppe <laughs> in där och exploderar ja. som skeppbrukar gör när och far in i grottar och lava och shit ja. Och det här som vi har vet, vetenskap så lärde till att de blir zombier. Och de här, och det blir inte att man blir typ zombier utan man blir liksom så här zombier som är opåverkade av elementen. Ja. Som kan och, och som, liksom, som kan teleportera, kan gå igenom saker. De kan, kan springa, uh, på, vatten. Kan ja, de kan springa paja, på vatten, de kan kunna de kan skicka ja. liksom så här och alltså De kan basically ja. någon säga att ja, det skulle vara coolt och, kan... om. Och sen så gör mm. de det. Ja. För ja. ingen alltså, annan det... orsak, det... än att det skulle inte ha mm. ja. ja, Men den här filmen tyckte jag att det blev så tydligt att. Mm. Vi har tänkt på olika scener. De har tänkt på olika saker. De ju att screen, det inte var vara liksom the coolest thing ever. Att göra på det här sättet. Och sen bara, ja, men nu borde vi ju skriva ihop det här. Och då var det sen så att, ja, men hej, du där uh, Jeffrey- Fem år gammal. Kan inte skriva ihop lite? Vi skulle behöva lite lult här nu. Jo, jo, men, men det här börjar liksom bli på axkop-nivåer. Att man är Ja, att, jag riktigt men, på axkop. Ja, men, du, Kevin, vad tycker du skulle vara roligt här henne? Äh, ska det inte vara roligt om... Äh, jag vet inte, den spanska kaptenen kunna ha... I och på vatten. Äh, ska det inte vara ja. roligt om... Äh, och åt andra köpp... Äh, Alltså, mm. that would be great. Men kan man, man ser det <laughs> no alla ni vuxna som är här och har betalt. Jag mm. yeah. alla liksom har så mycket yeah. heroinsprutor i ögonen, och de kan inte säga ut och de bara bara, jo, jojo, that's mm. awesome, keep going. Mm. So, ja. Ja, men, alltså, fucking de, de, de, Jerry Brookheimer behöver med pengar, liksom, go, go, at, what the mm. fuck? Me ja. too, yeah, me too, ja. go, go, go. At, ja, och det var också hur den var placerad, alltså de här olika Uh, händelserna i den här filmen, alltså när, de, när du hade en flashback och så vidare. Jag tyckte att det kom vid en helt så oförklarlig stund också i filmen. Att, att så det, det skulle funka så mycket bättre om du skulle arrangera om de här. Jo, skriva om, göra det mer organiskt, men också flytta om vissa av de här scenerna. För jag tycker att det blev sådana underliga avbrott som sist och slutligen inte förklarar någonting. Oh. Och, eller sen var det så här massiva massiva sammanträffanden som att alla de kläder Jack Sparrow har så var sånt som han fick som äh, egentligen liksom äh, vad heter det som äh, tribute, vad det nu sen blir på svenska äh, mm -hmm. efter att han lyckades lura den här piratiäggaren fick vi äntligen veta vad för han heter Sparrow nej ja, men för, för fuck's sake för att någon tyckte att han såg ut <laughs> som en fågel när han hängde inte, fast i den här Kapten no, Armando var Javier Salazar. Var ja. Nej, kapten Armando Salazar. Ja, no. Kapten Salamander. Men vi. Oh my god. I mean, what the fuck? Liksom, varför stop calling me, I'm an asshole. The fuck off. Ja, uh, du, är busy now. I'm always busy. Fuck off. <laughs> <laughs> <laughs> ingen aning av förfall när jag fortfarande socialist är med. Jag fattar jag helt avsky värvmanager. <laughs> um, the, the, men det finns ju jag som säger, typ, David Wenham är med i den här filmen. Mm, Och så ja. bara, What's your role? är en arg brittisk kapten. Jaha, ja. no, no, vad är din narrativa progression? Jag fitta. Jaha, no, men. Ja. Har du någon fanatisk, narrativ betydelse alls, att det brittiska imperiet är med i den här filmen. Not really. Ja. Varför är de där då? Satan! Mm. Uh, liksom, mm. just att. De, de gör som så stort faff av att liksom fucking den brittiska imperiet ska ha liksom whatever the hell Maguffin. För det är ju precis som det måste vara en odöd kapten och hans crew i fucking varenda en av de här satansfilmerna. Yeah. Så måste det vara någon fucking Maguffin som kan styra kön och liksom mm. gör I don't know, fucking mermaid magic då. Och nu yeah. har vi liksom tridenten då, Poseidon. Och man mm. som, what the fuck? Att ja. du liksom jag ja men Vitto kan inte en gång var någonting annat. Ja. Ja, och Every och goddamn I'm you guys. Samma <laughs> ja. film. Mm. Ja, och, och faktiskt om man funderar. Det, no, det här är ju en problem. Liksom, att kan inte kan veta exakt hur många filmer det ska bli när den första filmen görs. Men liksom, om man tänker bara storymässigt ifall det finns människor som har vetat och känt till om Poseidons trövd mm. så varför fan skulle de då ha hållit på och, och faffa around med en massa mindre saker ja, men, liksom, det är ju om vi liksom vet att, att, att du... liksom den, den ultimata makten över havet finns där ja, men det är ju så som i alla, alla liksom, det, bara... som fucking det är alltid en grej som jagar ja och Den här gången så var det som Det var jag alla Pirates Films Så ska det brittiska imperiet så är det där. Och det är alltid någon fitta mm. då till liksom Liksom överste kommandant Som står där och bara liksom Smaggande kant Och man är som mm. bara, aha, okej okay, De antar där the bad guys den Eller någonting yes. Det brukar ändå vara någon sån här standoff mot slutet Så vi har inte som bara liksom Johnny deppen Friends Och liksom sen då piratkaptenen eller som du sa, liksom, vill du jour nu då som där. Yeah. Utan vi har de brittiska yeah. imperierna som går och fittar runt och ibland till och med yeah. en fjärde faktion. Men här, det här det var inte ens det. Liksom så där kanske 45 minuter från slutet så kommer ju som det här spökköppet och bara typ åt upp, den här brittiska <laughs> ja. köppet. Och sen var de borta. Ja. Och att, men vad vittu var de där till att börja med då? Vittu ja, what the fuck? Mm. Ja, alltså det var ju För, en, liksom, Om payoffen var, var att hej, vi vet att de här där zombiepirat, mega special magical gayship äter vitt och andra köp. Men vi har ju sett det satan fem gånger tidigare, så so what's the fucking mm -hmm. payoff? Och för vitto ja. står David Wenham där och liksom I don't know, är brittisk. Ja. <laughs> ja. Vad har vittu till för det här? Mm. Ja, men ingenting. Absolut ingenting. Och nu har vi ju inte ens talat om uh, Jeffrey Rush eller uh, Captain Barbosa ännu. Som ju ja. utgör kanske den där fjärde faktionen då. Ja, vill du ta en, den här att han liksom lugna ner mina hjärtpalpiteringar till liksom en anständig mm. nivå, så so fucking <laughs> trigger då den satans goddamn piece of shit. Ja. Så, för, för det är helt oförståeligt. Varför skulle han i princip då om han vet om den där filmens som från första början eftersom han då är den här Karina Smiths Uh, far sist slutligen men, men han var orsaken alla annan låt till henne henne hållas med en smår och en smår då och whatever så Nej, och, men det var, var ju så att han hade inte det var jättealltså det var ju inte alls så Vad oh, det inte när nah, uh -huh. för att han sa ju själv att han tog henne till det där liksom barnhem eller whatever ja och så gav ja, han en sin lagbok och sen så men Det var ju inte hans dagbok Nej, men, vad är då, Det var ju dagboken av Galileo Galilei? Galileo? Galilei. Ja, jo. och inte Barbosa Galileo Galilei såvitt jag vet. I så fall har jag nog missat en stor flottpojt. No ja, Mas. men alltså fuck if I now. Jag vet inte vad för en liksom, historiskt sett arabisk körövare Barbarossa, no. look it up kids... Uh, så skulle vara Captain Hector Barbosa men okej, okay, kanske det här inte är mm. helt rotat i verkligheten, kanske det bara oknoliga mm. äventyr i Västindien yes, that's likely så so, kanske mm. man inte ska läsa in för mycket sådana här saker mm. men om mm. du ändå vill liksom, namedrop Galileo, Galilei will you do the fandango så so, då tycker jag ändå vitt to follow through den för det inte hela grejen med Galileo Galileo, att han får vitto i Karibien i något skäde och bara liksom då Hejdå. <laughs> ja, att, att som kanske är det bara så, kanske det bara jag som är för dum för att fatta men det är som sådär att här har jag nu en liksom där Book That Can't Be Read By No Man ja. och kärntecken och sådär, nej no, men det här kan jag välja åt min dotter och sen mm -hmm. stryker jag in en magisk kristall i den for reasons Ja, och sen Jag det. Ja, men, kanske det blir nyttigt Kanske sen i slutet av någon film Någon gång i framtiden så Kanske just den här kristallgrejen Passar in i en större kristall Av en ösmeteck med kristall Som råkar sig ut som kärnhimlen Som ingen har hittat för Och den här lilla kristallen på grund oh, av I don't know sig. magic eller science Öppna kön Där vitt och poseidons mm. träd Finns vilken tur att jag mm. gav just den här kristallen och är hennes pappa. Dessutom för ingen orsak har jag just det här kärntecknet tatuerat på min arm. Att som. Ja. What the fuck is going on? Att fanns det som inget vitt, alltså fanns det ingen vuxen i skrivastugan den dagen. Det känns som att bara hitta på att oj nej, alltså, hur kan vi få det riktigt klart nu att det hennes pappa innan han offrat sig själv i sen som inte alls behövde något offer. Uh, Nå, mm. men, hur skulle det vara om han hade tatuerat på armen? Ja, det låter bra. Det har jag aldrig någon sett eller refererat till för. Ja, men det låter <laughs> bra. Varför det? Men han visste ju ingenting om den här logboken, <laughs> Är det hans logbok, Var det han som skrev den? Då borde ja. han veta ön. Vet han var den där kristallen gör? Ja. Att, du det blir så många mm. jävla frågor. Att, mm. Till sist blir man så Varför funderar jag ens på det här? Det är liksom en otroligt, otroligt dåligt skriven film. Mm. Som jag tvingade ja. sitt igenom. Definitivt. Och, Definitivt. och att jag dessutom ska försöka hitta plothåls i den här filmen. Fuck no! Jag, menar, jag satt så många gånger i den här filmen och liksom bara som höjde höjdetsfingar och som, alltså, nej. Bara som gave up och som, oh, holy shit. Då ja. är inte ens halvvägs Fuck me. Mm. Och, alltså, det är just det jag försöker funnit. Finns det som någon sån här kvalitet som den här filmen har som på något vis skulle förlösa den, som skulle kanske ursäkta all allt det här dumma? Och liksom, min första tanke blir då Johnny Depp, för Johnny Depp är ju så fucking rolig, I guess. Jag tycker om Johnny Depp som karaktär, yeah. right? Jag tycker Johnny Depp som karaktär. Jag tänker säga Captain Jacksburg. Men okej, jag tycker om Johnny Depp som skådespelare. Jag tycker att han gör väldigt bra tolkningar. Uh, kanske This inte is. favorit skådespelare. Men att liksom mm. in, jag liksom på att jag ser att Johnny Depp är någonting som jag hatar. Utan möjligen den här yeah. Crybaby från... Åt ett avsmörk. Ja, ja, den, ja. Mm -hmm. uh, Men det var bara en dum film. Det hade ingenting att göra med Johnny Depp. Men att, Eller Captain Jack Sparrow. Ja, uh, som, som karaktär funkar han. Men jag tror att Captain Jack Sparrow är som roligt underhållande. Liksom if you played straight. Ja. Att om du gör honom till en clown och allting är en clown och allting på det sättet att han ska vara en clown. Men guess what? då blir han en clown. <laughs> Föl ja, föll han ner ja. igen, ja. oj vitt roligt. vad roligt. Like, pissing myself ja. Ja. With shit. Ja. Att... ja, och det där har ju blivit liksom, kontinuerligt så hade ju ökat från film till film till film. Det där att han har blivit mer av en clown. Men här i den här tycker jag så, det var ju, det var ju på nivå så här Laurel and Hardy, så här slapstick. Nej, alltså, för jag tror att just att uh, Gore Verbinski and, and Gang så hade en förståelse ja. alltså för den här slapstick -commedien. Och liksom slapstick av design. Måste ju vara rotad mm. i. Att man säga vad karaktären försöker göra. Right? Mm. Men det lyckas. Precis. Inte. Och, liksom, yeah. och att, det blev ju roligt. För att Jack Sparrow så hade ju som en sån här flamboyant värdighet. Som man försökt mm. hålla hårt på. Men sen plötsligt yeah. så bara tumla han över sidan. Liksom ner i havet. Yeah. Så att han fick ju aldrig på något vis den här majestätiska. Liksom att Captain Jack Sparrow. Mm. Savvy, utan han blev ju jag menar, oh, you lovable. Liksom. Clumsy, yeah. som liksom, Kluso-charakter. Mm. Um, Exakt. Och sen liksom, så hade de ju så hade de ju koreograferat väldigt som det var ju ganska crazy scener som var helt osannolika. Men av kontexten så blev det att mm. I guess this happened. Och, men eftersom de blir som mm. så löjliga, så, eller som inte löjliga vad är odelat efter? som de blir så plötsliga och osannolika så blir det roligt. Mm. Uh, till exempel att tänka på de här tidiga filmerna, de typer är fight och så plötsligt så är de inne i ett hjul som rullar men att det här hjulet ja. är som i kontext i allting, eller att Jack Sparrow blir precis. tagen av införding och försöka fly och plötsligt börjar han dingla över kanter i någon sån här träd som man har som han, eller den här mm. målen som man är fastbunden i men eftersom det här till kontexten av storyn så blir det roligt, ja. då kan man som sitter där och liksom nästan som liksom liksom, skrattar lite med näsan därför att okej, okay, de är väldigt osannolikt men funny. Mm. Men när det blev till exempel Precis. den här scenen när han ligger i guillotinen och guillotinen snurrar 15 varv runt och nästan Hur hugga kan oh. huggar huggarna varenda gång. så som att ja. ni, ni försöker nu bara kopiera scenen från de tidigare filmerna för de fanns mm. där. Det här är helt ja. osannolikt. Det, liksom händer, det händer i kontexten av saker som händer men sakerna som händer makear inte så stor sens. Mm. Det är egentligen bara som cop-out i varenda scen. Uh, ja. och att det känns som att här jag skriver i ett hörn och det alltid slutar med att en dead they died och så får man, oh, shit ja. no, men det kan ju inte hända no, men I guess uh, Mr Gibbs kommer tillbaka med en kanon och så måste man gå därifrån mm. och så blir det bara, ja okej okay. no, det här händer säkert därför att och de här reagerar därför att och jag antar att han mm. inte döde därför att och, och sen då ja. står man där de är liksom, Captain Barbosa slash Galileo Galilei slash magiska kristaller slash mm. yeah. ja, listan med slash bara goes on. att yeah. man känner <laughs> liksom, den här sjunkande känslan i magen. Och att, well, jag önskar att jag hade bara suttit i badrum och skurit mig själv den här kvällen för att mm. what the fuck. Mm. Ja. Men, jo, men, well. men just bara för att som sätta en knall på Johnny Depp. Att jag, jag minns när jag mm -hmm. var såg en Pirates-film för säkert tio år sedan. nu Och att, mm -hmm. ja, Jag vet att folk har någon sån här grej för Johnny Depp. Kanske jag inte riktigt förstår den själv. Som sagt, gillar skådespelaren, mm -hmm. tycker Jack Sparrow är riktigt kul. Uh, vi har ser det kanske ikonisk filmroll. Men mm -hmm. <sighs> Men jag är ju som inte crazy för Captain Jack Sparrow. För jag minns yeah. som vi var i Vasa för, för, för säkert tio år sedan och skulle säga en av de här Pirates-filmerna. Och där yeah. fanns en, en överdimensionerad dam och jag har aldrig sett någon ha varit så liksom exalterad över att se en film med Johnny Depp. Eller andra mm -hmm. Captain Jack Sparrow mm -hmm. någonsin. För att det yeah. var ju någon av de här senare filmerna. Um, Då var inte den första. Och, och liksom... Mm. Well, shit happened. Jag tror det var den där filmen där Johnny Depp eller Orlando Bloom och Keira Knightley givsar sig. Jag antar den tredje då, eller någonting. Det var den där filmen där bara, för den, enda, jag, den enda scenen som jag tyckte ja, var Det där. där liksom att Captain Barboske vigg dem och mitt i vigg, sen så han svära åt någon annan och skulle slå ihjäl honom. Sist, och sen han sig bara ja. tillbaka without a beat och fortsatt den här vigg Och det ja, tycker jag var jättekul. aha. Ace mm. humor, that's how it's done. Men den här kvinnan var liksom Johnny Depp så fort han kom i sän. Han behövde ens göra och han kunde som bara vandra in. Ella flyga in i holin eller vad det Han behövde inte som säga någonting och rot någonting hänt. Så den här kvinnan liksom för det första, så pekar hon. Så fort hon sa hon och så pekar hon. Och var som en tåring som sak sin favorit Och sen så var det som. Vi satt två jävla bänkar bort. Och liksom, ja. det var och säkert tio som säte mellan. Och man kunde ändå känna de här vibrationerna hon där och vibrerade i evigheten. Utan mm. <skratt> så fort Johnny Depp kommer. Har du lyckats fly från dina <skratt> och liksom, att Alla mediciner är slut idag. What the fuck mm. are you on? Liksom resten av biografen yeah. sa och skrattade typ att henne, för att hon var ju helt yeah. jävla hypa den här tanten. Det här var ju som pre-alla har de här smartphone-kamerorna grejer, men att, ja. alltså, that shit would have went viral, <laughs> liksom, so fast. För alltså, jag, day, jag vet, man var ju som nästan rädd, när så herregud, hon kommer snakka om mutera sin final form. <laughs> <laughs> yeah. Men det är ju ju någon sån där att det känns ju nog som att det är en stor alga just för Captain Jack Sparrow. Oh my god, it's Johnny Depp! Johnny Depp! Captain Jack Sparrow! Johnny Depp! Uh, Okej, okay. men, <laughs> men, men you guys, alltså han är inte så rolig. Att liksom, de, de, vad är det här nu, femte filmen? Like, alltså han är inte yeah. enough. en Många gånger måste man säga, liksom Johnny Depp swag around i sin välsväg. Det blir en sån där lite all work and no play-makes Jack a doll boy ögonblick. Man är som att, okej, backing away slowly now. Ja. Yeah. Men alltså det här, det kändes ju nog som att han på ett sätt vad där, bara bara liksom få en paycheck. Lite. Oh, att, I, att jag, jag tyckte you know. nog inte att han behövde direkt liksom på något sätt göra någonting. Att hans karaktär var ju egentligen där för att bidra med. Så att säga skratt. Egentligen. Nej. jag vill inte gå så långt att säga att han typ phonedit in, men inte kan jag nu heller säga att. In that his that finest that performance that ever. Johnny yeah. Depp är Captain Jerksboro, <skratt> utan jag tror nog mer att men, okay. det var ju mm. lustigt nog så såg jag i igår, för man kommer inte undan den där jävla msn news för att, you know, Windows mm. knows I want it. Så, ja. så typ den första poppade upp att Johnny Depp har tjänat så mycket pengar men han var ändå liksom broke. Urfattig, ja. ja. Uh, sluta, I mean, jag måste sluta göra de här engelska omsväpen här tror Jag tror att jag har en så utbildad publik att de förstår också det här lite svängelska och, och lite av de här engelska orderna som kan placeras in här. Det är nog allt bara i bildande syfte. Men Jag tror vi har för publik. No, berätta. <trystopp> <trystopp> <tryila> kaptenjer. If the shoe fits så är jag gjorde jag igen. Um, ja. Ja, I mean I ja, Men, ja, men liksom, jag måste väl, uh. Men ja. Vars ja. väl bättre DMS med utbildad människan idag, Tala alla <laughs> <här> bättre att tala. Jag tror det kommer att till fördel. Ja. Mm. mm. Men, men no en français. Ja. <här> <laughs> kapitän Jack Sparrow. Åh, skratta så på. Ja, ja, ja, det kan inte, det kan inte skratta på annat sätt eller så det är inte nedlåtande Det har du helt rätt i. Men okej, okay, borde vi försöka, liksom, borde vi försöka samla ihop det här eller liksom dra, dra samman, sammanfatta den här, den här famösa filmen nu då. Hur? Vad var det upplevelser? Det var, det var, det var crap. alltså. det var, det var riktigt crap. Jag önskar inte att det igen. Uh, jag, okay. Kanske om jag säger det med, men som så här positiv ton. Okej. Okay. Okay. Vill, vill du gå först eller ska jag? Nej, nej För all del. Varsågod. Senen, senen är där. Mm. Ska man försöka ta upp det till en bildad nivå? Ja. Okej. Okay. Ja, Nikolaj, jag tyckte att den här filmen, den tilltalar inte mig på en estetisk nivå. Den mm -hmm. tilltalar inte mig på en narrativ nivå. Jag skulle vilja mm -hmm. den här filmen vid upplevelsen att få sin pungsäck väldigt lätt, men ändå riven på ett rivjärn, samtidigt som någon heller flytande kvicksilver ner i ens näsa den här oundvikliga känslan av att herregud herregud jag går sönder <laughs> överallt och där i mitten någonstans så möts det i en sån här konvulsion av vemgälse avsky mm. ett totalt avtramp från det mänskliga man känner sig mindre mänsklig ju längre man ser på den här vingasitat filmen. Mm. Jag skulle mm -hmm. rekommendera den här filmen åt samma slags människor som har en fallenhet för att idka sexuellt umgänge med kräldjur. Jag skulle rekommendera dem, för att jag tror att de har vant sig vid den här kylan, den här kylan och det här den här sliskiga i att bara hänge sig åt en upplevelse som inte bringar någon värme. Inget medvärde, ingen, in, inget intellektuellt till ens tillvaro. Jag skulle ge den här filmen om det fanns ett numerärt system med vilka jag kunde gradera denna film. Mm. Jag skulle ge den världshistoriens första minus ett. För jag skulle anklaga filmmakarna inte för att ha gjort en dålig film, utan att sätta en standard för hur dålig film, hur film kan bli sämre, bara genom att existera. Genom att mm. tvinga mig att se den här filmen. Filmmakarna gjort mig mer likt dem. Dum. Mm. Och och inkapabel att längre känna känslor. Jag känner mig död. Jag känner mig förvirrad. Jag känner mig upprörd. Men jag vet inte varför. Så Därför Så tror jag att jag nu tillfaller i den sedvanliga. <tors> uh -uh uh -uh -uh uh -huh. Captain Jack Sparrow! Jag är Det flippar en åtgärna, eller hur? Ja, jag tror det. Jag tror det. Men, det. men det är sant. Det här är en film som talar jag någonsin, som du sa, som, som, som kräldjur. What was that all about? Det, I, I'm sorry, det, I spaced ja. out och så bara lödriga hästar. Ja. Två, jag, jag, <laughs> men, men det är ju inte kräldjur. Nej, det är inte kräldjur, men nu får vi säga lödriga hästar, <laughs> men att talar om kräldjur. Häng med nu. Ja, ja. ja. ja jag gör det inte. Förlåt, jag har jag förlor, jag, jag, jag, jag permanent förlorat liksom intelligens av vad så är den här filmen. Ja. Ja, vad var det Jag, där jag, jag har förlorat intryck från vara... min barndom. Jag, är liksom, jag jag känner mig våldtagen. Jag så jag känner mig vittu me too like, stop whatever you're doing like, fuck me eller uh, don't mm. fuck me. Stop <laughs> fucking me. Vittu me too, me too. No. <laughs> Enough. Mm. Ja, jag måste starta ett Twitterkonto och skriva om det här. Mm. Ja. Att att det finns typ fast vad triggar farning 1. Ja. Och kom ihåg Etan för annars kommer ni till Anna. Ja. Mm. Jag tror att hon gillar den här filmen. Det tror jag. Mm. Tror hon Anna gillar Craig. vara en sån person. Ja. Ja. ja. Men vad sa ni Nikolaj? berätta? Använd dina Ja, namn. nu jag <laughs> använder mina ord och nej. Um, jag tycker nog att jag kan uh, hålla med, med egentligen alla de punkterna som, uh, som uh, här, här åbundet tog upp här uh, faktiskt det här, det här var en film som gjorde mig på många sätt arg mm. och, och det jag tycker att jag ändå ganska ofta kan se en film och ändå tycka att jag ser någonting bra i den, där är någonting jag kan hålla fast vid när jag går därifrån att okej, okay, det här inspirera mig. Det här tyckte jag att de hade designat bra. Eller att de hade lyckats använda det. Jag de hade lyckats inkorporera det på ett sätt som tilltalade mig. Men i den här filmen, jag tyckte att det var så skamfullt att där fanns saker som jag tyckte att hej, det där skulle funka riktigt bra. Just om man skulle ha en story som fungerar. Om man skulle play it straight mera. Och, mm. och det, det stör mig så vinnerligt mycket att jag tyckte att det fanns ändå någonting bra. Och sen när man såg så tydligt i hur de bara hade tittat på det och sen tänkt att nej, nu tar vi och urinerar på det här. Och riktigt marinera det mm. i det här urinet. Förrän man ger vidare till manusförfattarna. Ja. Oh. Och, och oh. Det, det är så... så uh, uh, alltså, jag... Jag, blir, jag märker att jag blir liksom smått <laughs> irriterad när jag, när jag tänker på de här olika scenerna. För jag, jag vill inte tycka att det är någonting liksom bra. För då skulle, då skulle jag kunna lägga den helt åt sidan. Men jag ändå tycker att det fanns liksom vissa saker som kunde ha varit potentiellt bra i kontexten. Men nej, också det ska ni beröva från er. Ja, om du säger det så... Ja, men... Ja, men vad väntar du dig? Det här är en Walt Disney Studios-grej. Men... Alltså, Walt Disney Studios nu så är, för att, är liksom, det går helt ihop. Det finns lika mer stäcken med det och subpar kvalitet. Att om du faktiskt vill se en mm. i bästa fall helt generisk filmupplevelse, ja. så Ja. Sen en Walt Disney-film. Det är tot mm. en total låg vattenmärke. Nej, det är en sån här film som ska passa alla och liksom det är, I guess, för barn i alla åldrar, mm. men, men ja. den är ju bara crap, absolut ja. crap. Ja. ja, och ska vi ta och avsluta med det där, deras fina så här, liksom, money grab för, för en fortsättningsdel, som ju ja. kommer i form av en uh, after credits-scen. Ja som ju var fullständigt idiotisk. Ja, alltså jag är fortfarande mest glad över att liksom Kieran Nightly liksom inte sa någonting. Alltså som att yes, <laughs> alltså please, ja. som please Som som var stum för allt det. Jag är sån så och justa justa jag liksom kände jag liksom bara hulka lite när liksom Orlando Bloom skulle ja. jag säga för att som liksom, please, please, no. Men, mm. no, men jag antar att Bill Nye kommer tillbaka. Ja, e det, det, det tror man väl om, om man nu ska. Ja. Men varför ska han komma tillbaka? För, det där, om, för allting, allt det gjorde i filmen kan ju egentligen tala för att nu är det slut på det där. Nu behövs ja, inte ja, någon av de här förbannelserna längre. Ja, men om de bröt alla förbannelserna Ja, ja. ja. så antar jag att ja. Davy Jones kommer tillbaka. Men för David Jones var ju också en förbannelse. Det var ju just den förbannelsen som Orlando Blooms karaktär skulle bli av med. Så jo, att den liksom, för att den, att den skulle inte existera längre. Nikola, jag vet. Men liksom du måste ja, men jag berättar nog för våra lyssnare här. Ja, som men du säger dem. Du bara break up lite. Are you breaking up with me? Um, yes yes okay. I am. Okej, okay, no, men äntligen. Uh, vi, mm. uh, no, de andra förbannade är intresserade av att de jag nu slungar våldsamt mot liksom, hela det här teamet att mm. ja. Men att de no, spoiler där liksom mm. så ligger då liksom Will Turner och Elisabeth Swan i sängen förmodat mm. efter matchande, i matchen. I matchande pyjamasar. Ja. De är, det gick fort för dem att liksom fixa ihop den grejen och, mm, ja. och sen så kommer plötsligt liksom en tentakel varelse där i skuggorna. Mm. Vem kan det vara? Ja, och sen, och sen ser man han... en jättestor kräftklo som viftar någonstans uppe och, och sen mm. vaknar de och tänker att ah, huh, det var bara en dröm. Huh, ja. Ja. Huh. Men så var det inte på Jag antar det inte var en dröm mm. Ja men jag antar nästa år Så får vi se ja. Eller no, någon annan får se I, I want Nej men... <laughs> <laughs> det, här, det här var nog Det här, det här var sista droppen ja. I det havet ja. Fuck, så... <sighs> ja Ja Så det här mina damer och herrar om, om, ni, om ni vill att vi faktiskt ska liksom göra den här showen i den ordning som vår producent vill så då bannar mig måste ni se till att det inte kommer ut sån här crap som man ser. Ja, no, men för för alla er som hoppades på American Gods så att no, men, den kommer nog säkert nästa vecka. Om inte blir ännu mer fittigt på någonting annat. Men oroa er mm. inte, det finns nog väldigt mycket galla kvar. American God får nu säga så småningom den också. Hej! spoiler warning för spoiler warning. Vi tyckte inte att det var så bra. Spoiler och spoiler warning. Spoiler och spoiler warning. Spoiler och spoiler, spoiler, spoiler warning. Nu är det slut.